Arrigarri zait nola kanpaina egin dezaketen gure kontsiliari orokor gaiek, jakingabe orain dik zer kudeatu halko duten ondoko zei urtetan. Kafkia da, erakunde bateko ardura hartzea, edo bertalane egiteko engaia mendu irabaztea, deuz jakingabe gibilean zer dagoen. Eta horixe gertatuko da hilabet eta erdi barru, departamenduko bosak egiten direnean. Luraldea reformaren legeak argitasun pitzin batekarreko harriko duela dute, Baina Pañoarindik luze joko du legeren eztabaidak anartean bozkatzera deituak gara baina itzumustuan ez dakigulako zer kompetentzia aukaren duen Paueko kontsillorok sozierarroa paworen gain izanen dela diote batzuk eta bestek eta gainontzeko eskuduntzak Akitaniaren peko izanen direla baina usteak erdia ustel eta parisi zo beharko dugu izan Pauen zer egin deliberatua itsin eta bizkitartean Hautagaiak elkarriz begira, xake jokalarien gizan, zenbaitzuk jadanik beren lehen mugimendu dute beste batzuk oraindik geldi, eta erdi mutu, isilka larean ari direla daki gunarren. Lehen aldiz gainera, erre gerreginak parez pare ikusiko ditugu, berrezkubide eta bete beharrekin, xake mainaren gainean, orain guri da jokoan aztea edo paso egitea.